Dragoste doi. Îmi faci eternitate din secundă Și din vecie clipe și fronturi, Și lunec din mătăsuri în păduri Și din amiezi în mări ce mă scufundă. Mă tatuez cu aștri mari și puri Cu tremurat de dulcea ta osândă Amplificat în flacăra fecundă Ca sunetul pe largi claviaturi. M-am risipit în vânturi cu nesații. În îndoiele a fost să mă înghimp și ades cu umeri arși de constelații m-am prăbușit în smârc de pe olimp. Dar cresc din tine dincolo de spații și mă continui dincolo de timp.